ті сорок заповіданих днів, протягом яких жінка має очищатися після народження дитини. І вже знову маленька хорем проростала, мов зелена трава, на зелених покривалах султанського ложа. Те, що мало бути її поразкою, оберталося на перемогу. Замість сподіваного пониження мало настати ще більше возвишення. І, мов би, в подяку за це в несамовитому маленькому тілі Хорем знов зародилося нове життя. Вона знов була в надії і вже чомусь переконана, що цього разу неодмінно буде син. І султан так само вірив у те, що тільки він може принести справедливість світові, а більше ніхто. Поки Хорем була між життям і смертю, і поки Гарем та двір султанський причаяно. У зловісті ждали неминучого падіння скороспілої султанщі, Валіде, вдавшись за порадою до великого муфтія, обрала вихователя для малого Мехмеда. Хлопчик, мов би, вичуваючи свою врожденну кволість, що сили боровся з нею, вже дев'ятимісячним майже без нічиєї допомоги зіп'явся на ноги, кричав і відбивався, коли йому пробували помагати вчитися ходити. Від гніву аж заходився і весь синів, так що навіть валідея, яка в душі просила Аллаха прибрати з землі це недолуге життя, захоплено дивилася на царевича і чорногубо бурботіла. Ось росте дешах. Хурем Любила Мехмеда болісною любов'ю. Він був для неї надією, вибавленням, силою і волею. Нікому не давала дитини, не вірила і не довіряла. Тож як була здивована і обурена, коли виявила тепер, що приставляють до Мехмеда якогось чоловіка, не спитавши в неї, не сказавши їй, відбираючи в неї дитину так ніби знову кинуто її у безнадійне рабство. Вона зажадала випробувати вихователя. Покликала його до султанської книгозбірні. Може сподівалася, що розтлумачить він якесь її темне місце в старовинних рукописах, викаже щедроти свого розуму, з якого, мові, з глибокої криниці питиме малий царевич. Та коли побачила перед собою червоноокого, зашмарканого улема з ріденькою борідкою. Коли почула його плаксивий голос, коли переконалася, що цей баранячий лоб напханий тільки сурами Корану та безнадійною дурістю, обурилася і запалала гнівом. Хто сказав? Хто підказав? Хто порадив? Розкажіть мені, о, шановний попросила вона, притискаючи долонями до щик яшмак і ледь не задихаючись під тонким шовком під шалу. «Розкажіть, з чого ви почнете навчання царевича?» «Скорано, моя султанша, скорано!» – проплакав Шемсі Ефенді. Так звали цього некликаного вихователя. Але ж царевич ще занадто малий. «Не буває чоловік малий, не буває старий, щоб учити цю велику книгу книг. Це єдине джерело знанцю!» Вона підняла руку, уриваючи потік його пустослів'я. «А коли царевич вивчить Коран?» «Тоді ми будемо тлумачити книгу книг. Існує сто двадцять тлумачень Корану, і ми всі пройдемо, розберемо і засвоїмо. На це не вистачить життя!» А навіщо ще потрібне життя правовірному? Аллах покликав його на світ, щоб володарювати. Шимсі Ефенді грізно наставив на султаншу рештки своєї борідки. «Скажи, він той, хто виростив вас і дарував вам слух і зір і серце. Мало ви дякуєте?» «Благословен той, який сотворив смерті життя». Щоб випробувати вас, хто з вас ліпший по діяннях, який створив всім небес рядами. Вона знову рвала його мудрослів'я, піднесла застережену руку. Але переконавшись у марності зусиль, уже не стала звертатися до його здорового глузду, збагнувши, що всі ефенді давно вже забув, що таке здоровий глузд. А намірилася посміятися з цього пихатого дурня. Скажіть, ошановне, як можна витлумачити і чи можна витлумачити велику пригоду пророка, коли він на бюраку?